বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعل له غثاء احوا 임نام اللهس দস Namen deines Herrn der erschafft und dann zurechtformt und der das Maß festsetzt und dann recht leitet und der die Weide hervorbringt und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht. <Sie> انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى wir werden dich lesen lassen Und dann wirst du nichts vergessen. Außerdem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Und wir werden dir den Weg zum leichteren leicht machen. So ermahne, wenn die Ermahnung nützt, Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist. Meiden aber wird es der Unseligste, der dem größten Höllenfeuer ausgesetzt sein wird. Darin wird er hierauf weder sterben noch leben. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert und des Namens seines Herrn gedenkt, so betet er. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم nein vielmehr zieht ihr das diesseitige leben vor während das jenseits besser und beständiger ist Dies ist wahrlich in den früheren Blättern enthalten, den Blättern Abrahams und Moses.